Барбара вибрався з машини. Він добре пам'ятав цю вулицю. Два тижні тому він бачив тут Юстину. Вона пройшла повз нього, безпристрасно ковзнувши очима по авто, в якому сидів Остап, по його скам'янілому обличчю. Зараз усе це скидалося на маячню. Але Барбара відчував, як у нагрудній кишені сорочки напнувся лист, несамовито бомбардований серцем. Цей лист три дні тому написаний похованою тарік жінкою, теж був схожий на маячню. Але, на диво, точно він завів Барбару за 700 кілометрів від домівки, саме під той ліхтар на пустельній Кавнерській вулиці, де він вперше засумнівався, що це Юстину поховали вересневого дня на Личаківському цвинтарі. Садибу Костаса оточував мур, не такий високий, як довкола нафтопереробки, але достатньо непрозорий, щоб не бачити, чи ліг уже пан Коста спати. Барбара підійшов до брами і натиснув кнопку дзвінка. Скриготнула відеокамера, сонно повернувши до нього голову. Коста зараз у вільнюсі, а звався таксист. Я бачив його сьогодні по телевізору. На віллі є охорона, але вона вам не відчинить. Треба попередньо домовлятися. Я не радий би вам це робити, застеріг литовець. Зауваживши, я ретельно Остап вимірює поглядом висоту огорожі відстань від найближчого дерева. Я не знаю, з якої країни ви приїхали, але в нас са це садять до буцигарні. Барбара повернувся в авто. «Куди?» – спитав водій. «А вам хіба не хочеться відвезти мене в поліцію?» Литовець завів авто, вімкнув передачу й аж тоді озвався. «Я працюю таксистом, а не на поліцію». «Та й крім того, мало яка у вас справа до цього пройди світа». Барбара звів на нього здивувані очі. Водій, не моргаючи, дивився вперед, поволі витискаючи щеплення. «О, я бачу, у вас з ним якісь рахунки?» «Так, як і у вас. Ви знаєте його особисто?» «Костаса? Ні. Рикитня його сидить у мене в печінці. А він що, контролює автотранспорт?» «Поки що ні. Автозаправки. Я з братом тримав бензоколонку в Каунасі». Так молодчики Костаса погрожували, що її висадять у повітря, якщо ми не заберемося. Потім брат помер, і я змушений був сісти на колеса. Від чого він помер? Таксист нарешті повернув до Остапа голову. Не знаю. Це називають тепер синдромом раптового серцевого спазму. Те, що було в Україні. Чули? Епілог 23-й. Розраховуючись за кімнату в готелі, в якому він не встиг навіть сходити по-маленькому, Барбара подумав, що в цій країні за його життя ніхто не дасть сломаного литовського цента. Зате за 20 хвилин його життя в готелі беруть по повній програмі. Таксист чекав на нього в машині. «Довільнюся», – сказав Стап, сідаючи поруч із водієм. «Якщо вам конче, хочеться побачити Костаса ще сьогодні, то треба дізнатися, де він ночуватиме». У місті чи у своїй віллі на березі Тракайського озера? Ні, то Косаса ми не поїдемо. Я маю зустрітися з одним своїм вільнюрським приятелем. Через годину, тільки в'їхавши до столиці, литовець повернув ліворуч на шосе, яке, перескочивши через ріку Няріс, спиналося схилом Лаздінаю, першого з боку кауноса вільнюрського житлового масиву. Тут мешкав Томаш Свірчинський, варшавський хірург, Якщо вірити старому, внучці котрого Остапів знайомий, вирізав мигдалики. Його адресу Барбара тримав у кишені сорочки і разом із листом із світлиною Юстини. «Скільки?» – запитав Барбара, коли авто спинилося у дворі будинку, вказаного в адресі. Литовець перехилився через коліна пасажира і мовчки відчинив Остапа від дверцята. Барбара обернувся до водія. «Мій номер тридцять перший». «Радіотаксі! Знайдете мене в Каунасі, якщо треба буде!» Барбара чомусь відчув, що такси з грошей не візьме і що йому не в грошах розходиться. «Абережно з тим Костасом!» – висунув литовець голову віконця вже рушаючи. «Чума йому за спільника!» Барбара сходив на восьмий поверх пішки. Його не цікавило, чи працював у будинку ліфт. Він ніколи не користувався ліфтами» бажаючи їх пастками, яких захисні можливості людини обмежені поперечним периметром шахти, а самостійність залежить від чергового електрика. Спинаючись наверх пішки, він був вільний у виборі, на якому поверсі спинитися і повернути назад. У будь-якому керунку сходи вели в минуле, наверх, на два роки назад. До того дня, коли він розпачливо грюкнув до рима варшавського помешкання свого друга, а вниз до двотижневої давності ранку у Вільнюсі, коли він безпорадний повертався в Україну, не маючи ані найменшого поняття, що робити. Мотивація йти до гори, підсилена природним бажанням людини свої проблеми зробити ще чиїмось, була таки сильнішою, і відсапавшись кілька секунд перед дверима, Остап натиснув кнопку дзвінка. Двері прочинилися. «О, привіт, друже!» Сказав Свірчинський так, ніби оце вчора вони розсварилися, а нині він чекав, що приятель прийде перепрошувати і був готовий вибачити. Помешкання Томаша скидалося на Келію. Крім обдертого та Пчана і Розп'яття, в ньому були ще книги, за два десятки яких служили столові замість поламаної ніжки, а інші стосами лежали на підлозі. За фіранки сором'язливо визирало недбало приховане на підвіконні знаряддя затятого наркомана. Томашів плащ і штани висіли на цвяху, прибитому до двірка. «Цікаво, як він вирізав дитині мигдалики», – подумав Барбара, засмучено дивлячись на тремтячі руки Свірчинського. «Чим ти займаєшся?» – поцікавився. «Практикую», – посміхнувся поляк. «Роблю аборти». «Хіба у Литві дозволено?» «Ти не зрозумів. Я роблю кримінальні аборти». «А він дозволяє?» – Остап показав на розп'яття. А ми з ним у змові. Він не хоче, щоб усе списували тільки на нього. Ти, здається, приймаєш когось іншого за нього. Можливо, та ти заходись і дай. ось тут на топчан. Томаш пошпортився за батареєю і витяг звідти на піврозчавлений недопалок бичок. «Може, тобі бракує грошей?» – розпачливо кинув Барбара. «Гомонися, гроші – це лайно. Хоча, знаєш, інколи шкода, що лайно – це не гроші». Свірчинський вийшов на кухню і за якийсь час вернувся Звідти з двома горнятками кави. «Я служу Богові», – сказав він з притиском, аж Остапові здалося, що чує нотки фанатизму в його голосі. «Страшний суд уже розпочався, але суддя лише один. За ким він з десяток засудить, сотні народжуються. Я йому трохи підсабляю. «Дурню, бевзю ти неотесений, де ти був, коли мати тебе родила? Треба було б...» себе зішкрябати з її матки, як вона тебе тільки на третьому місяці не виригнула. Та ти би хоч Христоса очима до стінки повертав, коли до цієї нори входиш, щоб він не бачив, кого на службу взяв. Барбара був близький до шалу. Схопившись із топчана, він кинувся до дверей, але рука поляка, несподівано дуже, схопила його за плечі і притисла до стіни, як прес. «Стій!» «Залишися!» – кричав Свірчинський нелюдським голосом. «Лишися, бо як підеш, мене вже ніхто не поверне». «Я так не думаю, насправді», – мовив він тихо-тихо. Був страшно блідий, а я щоки сіпалося, – мов, у епілептика. «Просто життя людське зараз нічого не варте». «Я знаю», – сказав Барбара, – «я знаю, це краще за тебе. Воно не коштує зараз навіть стільки, щоб знати, за що його відбирають». «А хочеш знати?» Барбара дивився на Свірчинського несамовитими очима. Він раптом повірив, що вся таємниця розпуки і болю викриється зараз отут, у цій обдертій кімнаті наркомана за сотні кілометрів від його Остапа Голгофи. «Той, хто робить оці аборти в Литві і Україні, куди вправніший хірург, ніж я», – сказав Свірчинський, відпускаючи комір Остапової куртки. Він вирізає масово Весь плід суспільства. Ні, він не служить Богові, бо вважає себе самим Богом. Мені відомий спосіб його мислення. Сам не раз про це роздумував. Він схожий на садівника, котрий здатний викорчувати весь сад, щоб залишити одне єдине дерево, котре буде рости так, як він схоче, і крона якого формуватиметься його ножницями. Цей випладок суспільства, котрий отримав владу над суспільством, Звичайно, це людина, і мислить вона приблизно так. Це світ самців і самок, які живуть лише для того, щоб розмножуватися, підтримувати біологічну масу для майбутніх, досконалих, таких як я, поколінь. А оскільки самці і самки вміють владитися, але не знають, коли цього вже досить, то за ними потрібний нагляд, як за кроликами, когось на шкурку, когось на печеню, а когось просто каструвати чи вибити мозок. Він мусить стояти над суспільством, бо розчинитися в середовищі не таких, як я, для нього згубно. Маса розчавить. Щоб стати над суспільством, треба мати над ним владу. Абсолютної влади досягали лише ті, хто розпоряджався механізмом відтворення суспільства, життям і смертю. Свірчинський замовк. Остап відчував, що Томаш знає більше, ніж сказав – Треба його лише попросити, і він конкретно вкаже пальцем, хто. Питання, які всі нараз ринули з Барбари, застрягли йому в горлі. «І знаєш, що в цьому всьому є найстрашнішим для суспільства?» – продовжив поляк, не дочекавшись запитань. «Хуцей розум. Розум у «Гомо сапієнс» на межі виснаження». Він не встигає за розвитком усього того, що сам постворював. Він безнадійно відстав від науки й технологій, якими володіють тільки одиниці. Ти знаєш, що людина використовує лише мізерну частину своїх мозкових клітин. Але ж решта мозку теж для чогось створена. Так для чого? Його вільні простори створено для майбутніх поколінь, які вмітимуть їх заповнити. А поки що в мозку вмикається біологічне гальмо, налаштоване спеціально для нинішнього обивателя. Невже ти не відчуваєш, як ми гальмуємо, як випереджають нас машини? Це вечір нашої цивілізації. Увечері мозок втомлюється, а вночі він спить».